la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C102.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 forma de lecțiune a 30 de minute au ajuns să fie disponibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de astăzi se va începe cu prilejul citirii versetului 26 al întâiei epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 14 după ce mai întâi vom citi un dialog scurt, o întrebare și un răspuns. Citeam astfel că o servitoare de curând credincioasă a fost întrebată ce dovadă poate ea să dea prin care să arate că viața ei a fost schimbată de Domnul Isus? Fără multă ezitare, i-a răspuns: De acum, eu mătur și pe sub pat, și pe sub covor, acolo unde nu vede stăpâna. Scurt, concis și mai mult decât greitor, nu-i așa? Ei bine, ce aș putea eu spune cu privire la mine? Care este dovada că în viața mea a intrat Domnul Isus? că sunt credincios, că sunt ortodox, că sunt credincios potrivit dreptarului lui Dumnezeu? Ce dovadă pot să aduc eu în privința aceasta? Dar, dumneata, iată o întrebare. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cercetându-ne pe fiecare cu privire la autenticitatea credinței noastre. Avem sau nu o relație vie și adevărată cu tine? Te rugăm să ne ajuți să facem această cercetare cât suntem încă pe pământ și ne putem întoarce la tine cu adevărat. Dacă nu am fost întorși, iar cei care am fost întorși, să umblăm demn de numere de copii ai tăi pentru slaba ta și fericirea noastră veșnică. Amin.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 toate să se facă spre zidirea sufletească. Ne aflăm aici în capitolul 14 al I a lui Pavel către Corinteni, unde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne dă o seamă de îndrumări de învățături duhovnicești cu privire la felul cum trebuie să creștem în cadrul trupului mistic al lui Hristos. Versetul acesta se ocupă special de felul în care trebuie să ne petrecem timpul atunci când și ne adunăm la un loc. Am avut cu privire la versetul acesta o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom încheia meditația asupra acestui verset, cugetând puțin asupra încheierii lui care spune toate să se facă spre zidirea sufletească. Să luăm aminte că aici cuvântul ne spune limpede și categoric, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dar nu teoria zidirii, ci zidirea însăși, acesta este rostul darurilor în Biserica lui Hristos. Adunările creștinilor nu sunt pentru predici și rânduieli dinainte fixate, ci sunt un prilej de părtășie frățească la care lucrează Duhul Sfânt. Părtășia cu fratele tău înseamnă să-i comunici ceva. În adunare, toți comunicăm cu Dumnezeu și cine are părtășie cu Dumnezeu va avea părtășie adevărată și cu fratele său. Acest lucru îl realizează în mod desăvârșit dragostea lui Dumnezeu, dată nouă credincioșilor prin Duhul Sfânt. În concluzia acestui verset, versetului 26 de la 1 Corinteni 14, putem să afirmăm că el vorbește despre dragoste ca despre viața însăși. Capitolul 13 din această epistolă, deci cel precedent, arată practic dragostea, ca viața care pulsează în mădularele trupului lui Hristos, ea fiind motorul care le mișcă. Iar capitolul 14 arată tot practic funcționarea mădularelor pentru ca trupul, biserica, să-și poată îndeplini chemarea pe pământ. Puțini creștini cunosc însemnătatea celor spuse de Pavel în 1 Corinteni 14, din pricina multor învățături greșite despre adunarea despre Biserica lui Hristos pe pământ. Domnul în acest loc din scriptură ne poruncește cum să decurgă o adunare, adică eclesia creștină, așa ca la întâlnirile dintre rude și dintre prieteni, unde nimeni nu prezidează în afară de Duhul Sfânt, unde nu se țin discursuri oficiale, ci convorbiri naturale. Fiecare poate întrerupe pe vorbitor ca să adauge sau să întrebe ceva ca în familie. Însuși cuvântul omilie, este un cuvânt grecesc, înseamnă întreținere familială, adică ceva intim unde poate lucra în voie dragostea. Dacă într-adevăr dragostea lui Dumnezeu umple inimile credincioșilor, atunci și adunarea lor este în rânduia la Duhului Sfânt. Iată adevăruri mari la care trebuie să luăm aminte toți creștinii.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 Vedeți, Sfântul Apostol Pavel răia problema limbilor căreia, după cum se vede, îi se dădea o importanță prea mare în biserica din Corint și era un prilej de tulburare. În sinea lui, darul vorbirii în altă limbă nu era rău, dar folosirea lui nu era după voia lui Dumnezeu. Nu pot vorbi toți în același timp, ci fiecare când îi vine rândul și numai cu condiția ca cineva să-i tălmăcească. Un lucru vrem să subliniem aici. Vorbirea în altă limbă și nici de cum rugăciune în limbi, asta nu e totuna. Vorbirea e vorbire, rugăciunea e rugăciune. Cei inspirați cu adevărat de Duhul Sfânt vorbesc în alte limbi când adunarea se află în rugăciune, dar și când se află în rugăciune se roagă în limbi. Ei se ridică și încep să vorbească, dar dacă nu este cine să tălmăcească, atunci să tacă, pentru ca să nu împiedice lucrarea de zidire a bisericii. Corintenii erau prea dornici după vorbirea în limbi, de aceea Pavel le pune margini fiecare la rând, așa spunea el, și altul să tălmăcească. Dar chiar și vorbirii adevărate în limbi trebuie să-i se pună o stabilă, cu cât mai mult acolo unde nu este nicio garanție în această privință. Câți din cei care spun că au darul vorbirii în alte limbi vorbesc cu adevărat în limbi? Aici nu e vorba de rugăciunea în limbi, să nu se amestece un lucru cu altul. Vorbirea în limbi este îngăduită în biserică numai dacă este tălmăcită. De lucrul acesta trebuie ținut seama dacă în adevăr se urmărește binele adunării frățești. La versetul următor, versetul 28 din 1 Corinteni 14, gândul lui Pavel merge în continuare. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Vedeți, porunca este limpede, îndemnul este puternic, tot ce nu zidește, biserica trebuie să fie practicat în afara bisericii. Cine nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, se face vinovat. Să fim armonizați totdeauna cu voia și planul lui Dumnezeu. Iată cel mai însemnat lucru în viața noastră de urmași ai Domnului Isus. Și putem dacă vrem. Dumnezeu vrea să trăim tot timpul cu folos și cu roadă. Tot ce nu e folositor este împotriva planului său. Vorbirea în limbi, fără tălmăcire, este nefolositoare în adunare. Așa spune Dumnezeu. Dacă vrea cineva să vorbească în limbi, să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu, dar acasă, când este singur. Nici chiar când este înconjurat de ai săi, n-are voie să vorbească în limbi, pentru că și ai săi, dacă sunt credincioși, sunt biserica lui Dumnezeu. Versetul este limpede. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu. Parafrazând cele scrise de Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Ioan Gură de Aur zicea Dacă nu se poate stăpâni să tacă, ci este așa de iubitor de cinste și slabă de șartă, apoi să-și vorbească lui însuși când este singur. Dragii mei, a învăța să taci când nu aduci folos, este o mare dovadă de înțelepciune și o mare putere. Nu numai când este vorba de limbi neînțelese, ci și când vorbești obișnuit, fără de fapt a spune idei. Să nu furăm timpul și buna credință a nimănui, căci vom da o dată socoteală și de lucrul acesta. Doamne sus fă-mă Tu folositor în orice timp și în orice loc. Să nu urmăresc niciodată altceva decât slavata ta și folosul aproape lui meu. Mulțumesc de lumina adevărului tău pe care mi-o dai zilnic. Doresc să fiu într-adevăr în toată ființa mea. În versetul următor, la versetul 29 din 1 Corinteni, capitolul 14, citim Cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Așa cum s-a mai spus și în alte meditații, proroc este cel care are ceva de spus din partea lui Dumnezeu sau, după cum am citit deja la versetul 3 din capitolul acesta, prorocul vorbește spre zidire, spre mângâiere și spre îmbărbătare. Dacă într-o adunare creștină sunt doi sau trei care au primit ceva din partea lui Dumnezeu, adică o descoperire pe marginea unui capitol sau un verset din Biblie, o interpretare mai deosebită sau poate ceva direct de la Dumnezeu într-un fel sau altul din cuvântul lui sau printr-o întâmplare neobișnuită, să aducă înaintea fraților aceste lucruri pe rând cu o vorbire simplă, înțeleasă și nu prea lungă deoarece vorbirea lungă obosește, iar frații să judece. Să nu se creadă însă nimeni obligat să primească sau să creadă tot ce se spune. Dumnezeu a dat fiecărui credincios al său o minte nouă cu care să judece totul și să nu primească nimic până când n-a trecut mai întâi prin sita rațiunii sănătoase. Ceilalți să judece, așa spune versetul, adică să cumpănească, așa spune într-o altă traducere, sau să folosească discriminarea, adică să facă deosebire. A judeca, a raționa, a cumpăni, a face deosebire, înseamnă a folosi mintea pe care Dumnezeu a dat-o omului, coroana creațiunii. Ce liber poate să-și folosească mintea, numai cel liber poate să-și folosească mintea, cel robit sau îngrădit. Nu mai poate să se bucure de acest dar dumnezeesc, ci este coborât în rândul celorlalte viețuitoare care nu raționează. Mintea curată și libere vede lucrurile drept, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Frumos și adevărat, spune și Sfântul Macarie cel Mare, să ridicăm acest trup, să-l facem altar de jertfă, să punem pe el gândurile noastre și să rugăm pe Domnul să trimită din cer marele foc nevăzut ca să misteie altarul cu tot ce se află pe el. Toți preoții lui Baal, adică toate puterile vrăjmașe, să se nimicească și atunci vom vedea ploaia cea duhovnicească. Când vorbesc unii, ceilalți să judece. Iată un lucru pe care credincioșii de astăzi nu prea-l mai fac. Ei ascultă dar nu judecă, sau dacă judecă, n-au curajul să spună în față, ci prin spate. Fratele meu, ai curajul și spune în față celui ce-ți vorbește. Cum o să se îndrepte omul dacă nu-i spune nimeni în față? El își închipuie că este bine așa cum face el. Cei ce judecă trebuie să vadă dacă cel ce vorbește are ceva din partea lui Dumnezeu sau nu. Dacă sunt călăuziți de Duhul Sfânt, ei văd lucrul acesta și nu fac greșeli în felul de a judeca. Avem mare răspundere când ne ridicăm în adunare ca să spunem ceva. Să nu rostim niciun cuvânt care n-ar veni de la Dumnezeu spre zidirea celor care ascultă. Ascultătorii din biserică sunt împărțiți, am putea spune, în patru categorii. Unii sunt burete, care suge tot, și bun și rău. Alții sunt ca pâinea, care lasă să treacă tot. Alții sunt ca lingura de spumă, care păstrează numai spuma fără valoare. Cei din a patra categorie sunt cei ca sita, care păstrează numai greul. deci ceea ce este bun. Dragul meu, în ce categorie te afli? Iată, aici este prilejul să te cercetezi. Suntem chemați toți să ascultăm, dar să nu primim nimic până când mai întâi n-am judecat adânc cele auzite. Dumnezeu, prin cuvântul său, ne îndeamnă la acest lucru. La versetul următor, versetul 30, din 1 Corinteni 14, Apostolul Pavel ne îndeamnă Și dacă este făcută o descoperire unuia care de jos, cel din tâi să tacă. În adunarea Domnului este de plină libertate pentru că toți cei adunați sunt liberi de ei înșiși, lăsând Duhului Sfânt să lucreze cum îi place. Păcatul și eul vechi al păcătosului răpesc libertatea atât dintr-o inimă cât și dintr-o adunare. Acolo unde este păcat, Duhul Sfânt este împiedicat în lucrarea lui de zidire și împiedicați sunt toți cei adunați ca să-și spună părerile într-o privință sau alta. Numai Euul este dictator pentru că nu se poate smeri cu adevărat, lăsând loc și altuia. Totdeauna trebuie să veghem asupra eului din noi, dar mai mult se cere să veghem și să-l țintuim pe cruce atunci când suntem cu alții sau în mijlocul adunării credincioșilor ca să nu se ridice împotriva lucrării lui Dumnezeu. Eul este vrăjmașul lucrării lui Dumnezeu. Versetul ne spune aici, dacă este făcută o descoperire unuia care de jos, cel din tâi să tacă. În adunarea Domnului sunt îngăduite întreruperile pentru că ele fiind de la Duhul Sfânt nu tulbură ordinea. Descoperirea pe care o are unul care stă jos este de la Duhul Sfânt și ea nu poate să aducă decât binele adunării. Numai în cazul acesta, adică în cazul unei descoperiri din partea Duhului Sfânt, este îngăduit întreruperea și se cunoaște îndată dacă descoperirea este de la Duhul Sfânt prin faptul că aduce lumină, pace și bucurie în adunare. În înțeles duhovnicesc, descoperirile sunt făcute numai celor care stau jos, adică celor smeriți. Ei capătă har din partea lui Dumnezeu și ei ajută cel mai bine la zidirea bisericii. Cei care stau jos sunt văile în care se strânge apa vieții și a adevărului în urma ploii cerești. Cei care sunt vârfuri, cei plini de ei nu pot păstra această binecuvântată apă care se scurge repede în văi. Cei smeriți sunt cei mai folositori lucrării lui Dumnezeu pe pământ. La versetul 31 din 1 Corinteni 14, apostolul continuă ideea cu aceste cuvinte. Fiecare puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Orice creștin adevărat, orice om născut din nou, este într-un anumit înțeles un proroc, adică unul care are ceva de spus din partea lui Dumnezeu. Însuși, cuvântul proroc are în Noul Testament un înțeles mai larg decât în Vechiul Testament. Așa stând lucrurile, înțelegem ușor ceea ce scrie Apostolul Pavel, creștinul din Corint, fiindcă puteți să prorociți toți. Adică toți au ceva de spus din partea Domnului, toți pot să mărturisească ceea ce a lucrat Domnul în viața lor, toți pot să aibă o descoperire prin citirea cuvântului lui Dumnezeu și apoi să o aducă la cunoștință în adunarea frățească. Asta nu înseamnă că nu există și un dar special al prorociei dat unor persoane în anumite împrejurări ca să spună fraților ceea ce Dumnezeu le-a dat în mod deosebit în vederea zidirii lor. Versetul spune deci, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Buna rânduială este unul din semnele dumnezeiește în biserica Domnului Isus, și numai atunci poate domni buna rânduială când omul cu eu lui vechi este dat la o parte și Duhul lui Dumnezeu conduce 100 la tot timpul. Când omul cu felul lui de-a fi se așează pe scaunul lui de conducere în adunarea lui Dumnezeu, buna rânduială nu mai poate dăinui. Cele mai alese daruri duhovnicești, dacă nu sunt folosite cum trebuie și când trebuie, nu mai zideți biserica, nu aduc mângâiere și nici nu pot păstra buna rânduială. Să ținem deci necurmat euul vechi pe cruce și atunci buna rânduială dumnezeiască, atât în noi cât și în adunarea noastră, va domni cu adevărat. În versetul 32 de la 1 Corinteni 14, cuvântul ne spune, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Dacă duhul omului este supus întotdeauna și în totul duhului lui Dumnezeu, atunci se ajunge la deplina unitate cu toți cei care, la fel, sunt supuși duhului lui Dumnezeu pentru că au aceeași fire divină. Oaia se apropie de oaie și împreună cu toate oile formează o singură turmă. Nu poate însă locui la un loc cu lupii, sunt fir deosebite. Cine este prooroc al lui Dumnezeu va recunoaște îndată pe prorocii lui Dumnezeu. Cine este copil al lui Dumnezeu va deosebi fără greutate pe copiii lui Dumnezeu de restul lumii. Duhul lui Dumnezeu care locuiește în el și în ceilalți ca el face apropierea și de lumina din care e de care e nevoie în vederea părtășiei. Duhurile proorocilor deci, spune cuvântul aici, sunt supuse proorocilor. Când cineva vorbește în adunare din partea lui Dumnezeu, cei care ascultă și cei care de asemenea au Duhul lui Dumnezeu înțeleg și primesc cuvintele ca și cum Dumnezeu le-ar vorbi direct. Adevărul este primit de adevăr. Și dacă din cei care ascultă cineva a primit o descoperire în legătură cu cele spuse de vorbitor, se ridică și cu smerenie și dragoste îl întrerupe pentru câteva clipe ca să spună ceea ce a primit din partea Domnului, iar cel îl întrerupt din vorbire, dacă are cu adevărat Duhul lui Dumnezeu, nu se supără, ci din se bucură văzând că Duhul lui Dumnezeu a adus prin fratele o lumină nouă în cele vorbite. Numai eu vechi se supără. Firea cea din Dumnezeu se supune Duhului lui Dumnezeu și se bucură când în lucrarea cea sfântă se ridică lucrători încercați și luminați. Ținta este una singură să se slăvească numele lui Dumnezeu și să fie zidită biserica. Duhul sfânt întrebuințează când pe unul, când pe altul la bunul mers al adunării. Când conduce Duhul sfânt, Totul este în desăvârșită rânduială. La următorul verset, 33 din 1 Corinteni 14, citim Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Cât de simplu, frumos și puternic dezleagă Dumnezeu toate problemele vieții noastre de credincioși și mădulare în biserica sa numai ochii deschiși și inima sinceră să fie și totul se limpezește desăvârșit ca să nu mai fim încurcați în nicio privință. Citind versetul de mai sus, te aștepta la un alt răspuns, cam în felul acesta, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii, ci al rânduierii, așa am crede noi. Dar nu-i se dă răspunsul acesta, ci Duhul spun la a inspirat pe Sfântul Pavel să scrie ci este un Dumnezeu al păcii. Căci dacă ar zice al rânduierii, fiecare, și mai ales cei care stau în frunte adunărilor, s-ar apuca să facă rânduială în adunare după cum înțeleg ei, după felul de învățătură al grupării respective, socotind neorânduială tot ce nu se potrivește cu ea. Pacea însă este temelia rânduierii lui Dumnezeu. Mai întâi pace și atunci toate lucrurile intră în rânduială. Toată dezordinea de pe pământ se datorează lipsei păcii și pacea lipsește din pricina păcatului. Unde este păcat, nu mai există pace. Domnul Isus Hristos a venit pe pământ ca să aducă omului mântuirea din păcat și astfel să l împace cu Dumnezeu. El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea, scrie la Efeseni 2 cu 14. Pacea cu Dumnezeu duce în mod nemijlocit la pacea cu toți cei împăcați cu Dumnezeu prin sângele vărsat pe cruce și apoi la pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere și care păzește inimile și gândurile celor credincioși, cum găsind scris la Filipeni 4 cu 7. În biserica lui Dumnezeu domnește pacea și aceasta este rânduiala pe care o dorește Dumnezeu. Cei care fac parte din biserică trebuie să trăiască în pace unii cu ceilalți și pe temelia păcii cresc apoi toate celelalte roade frumoase și plăcute, dragostea, bucuria, credincioșia, înțelepciunea, etc. Unde nu-i pace, nu-i lumină nici dragoste, nici adevăr. Acolo-i anarhie spirituală. Zice Sfântul angură de Aur, Anarhia pretutindeni este un mare rău și cauza tuturor tulbulărilor. Un spirit dezordonat își devine însuși pedeapsă, zice Sfântul Augustin. Cine nu are pace și rânduială în sine însuși, nu va avea nici în afară în legăturile cu ceilalți oameni. Biserica, având ca stăpân pe Dumnezeul păcii, trăiește în deplină rânduială. Când credincioșii, într-o adunare, trăiesc în deplină pace și dragoste, sunt în rânduiala lui Dumnezeu. Când lipsesc pacea și dragostea dintre ei, pot fi toate în rânduială și rânduiala tot nu este. Dumnezeu, deci, este Dumnezeul păcii ca în toate bisericile sfinților. Sfinții sunt toți aceia care, prin credința în jertfa Domnului Iisus, au fost născuți din nou, adică toți creștinii adevărați. Ei trăiesc în pace și în părtășie unii cu alții și stăruiesc în fiecare zi în dragoste și în legătura frățească. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu, după care se călăuzesc necurmat. Iubiți ascultători, am ajuns aici la încheierea programului c 100 2. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți aceia care nu sunt încă sfinți, adică întorși la Dumnezeu prin pocăință și botez, așa cum Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, să devină și ei copieri lui Dumnezeu, iar cei care suntem să trăim spre slava lui Dumnezeu. Bine, cuvântările cele mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să le primească. Amin!